Euskaraz bizena duzu Agenda Azteazkenean, matxoaren hogeita batean Seiak hogeigu txitan ipuinkontalearia izanen dugu galuboi galduta pago malpiteren eskutik noengo luiburutegian izanen da sortzitan itzaldia mesiko eta ez LN, nupeko beratzi geran, aste internazionalista askapena eta ikasla bertzaleak antolatuta. Sortzietan, ipuñaren ordua nora joanen gara, virgine albiraren eskutik zibikanen. Sejak eta la ordenetan ez dut sigortu nahi, nerea mendizabalen eskutik, txanduzerai eskola publikoan, burrazo eta ez zat antolatuta. Sortzietan, kontzertua Euskadiko Orkesta Geikepa Junkera baluarten, tiketak ja, bost euroko bai Oste guna, bian, e, da. Osteguna martxoan 22an 8etetan itzaldia. Oroinmen historiko eta Baida ni Floren Aroizek emango du karreketzu elkartean. 8et eta 10 e, Nafarroko Ancherki Eskolan tartea taldeak antzetutu du LKM Larria Kuchacorra Mendebaldekoa etzerlana. Ospirala martxoak 23. Arratsaldeko 7etan gaurkotasunez dagoen gaiari buruzko itzaldia. Nafarroa, lurraldetasuna eta konkista. Eneko kastilloren eskutik Zangozako baile santoro jauregian. Iluntzeko bederatxetan, etan bertso afaria. Beste horren beste tan bezala Iruñeko Arrenolkartean. Azta internazionalista barruan, askapena eta ikaslea bertsaleak babestua. Larun bata, martxako gitalao. Arratxaldeko zeiterditan bertzozaioa, Julio Soto, Ametxar Zaiuz eta Inagi Aleman, iruritako kulturetzean. Arratxaldeko sortxietan, Atekarro Jaialdea, Akatu Kaotiko Gobernerz, Zezatek, Tximeleta eta DJ leitzako Polikiro Ledean. Ondoren, Gaztetzean, Eunda Goita Batkeren, Oinatzea Naiak eta Raperos Demauz. Arratxaldeko sortxieterditan, Lizarran Euskaraz Bizi. Lizarrako Hren aurkezpena La Bota Ondoren trikipoteoa eta amarretan bertzafaria. Gure hizkuntza elkartean tiketak 12 eurotan eta Katxetas tabernetan salgai. Hirangidea martxoak bost goizeko 8:00-an menditxangoa egingo dugu. Korraliotatik aterako gara mintzaki de mendi taldearekin eta mendaur arantsara jongo gara. Erratsaldeko Sei igande of antolatuko da. Hau da film laburren 9. zirkuitoa. E, Garrika Luze elkarteak e, antolatu du eta Tarrabiakoa Kultura Itxegunea zenikoan izango da. Barreterapia tailerra Eskaldinon Biltoki elkartean izango da. E, Ostegunetan 7 tarritatik 9ak arte sei saioak dira. Informazio gehiago da izena ematea. Zei bederatzi bederatzi, zei bat bi, bat bi lau ebiltoki abildua ebiltoki.org.